де «сподіватись» виступає як синонім дієслова «ждати». Проте, коли візьмемо фразу з живих уст «на кого ж мені старій і надіятись, як не на тебе», то відчуємо, що тут не можна замінити дієслово «надіятись» ні словом «ждати», ні близьким до нього сподіватись. Тим часом, як у другій фразі «від кого ж мені сподіватися, помочи, як не від тебе», це слово стоїть саме до ладу. Тільки чуття мови, що розвивається внаслідок довгого користування неї, може непомильно підказати, де і коли слід послуговуватися одним із цих близьких між собою слів. А як пити таку горілку? На одному з стендів у Львівській області можна прочитати таке. На Роздольському ГХК розроблена і впроваджена нова газомазутна горілка. Спочатку виникає питання, чому це заходився розробляти та ще й впроваджувати нову горілку? Не якийсь спиртово-горілчаний завод, а, чи гуральня, як називали колись, а ГХК. І по-друге, а як пити таку незвичайну горілку, від котрої найзапеклішого п'яницю враз занудить? Проте досить розшифрувати загадкову абревіатуру ГХК, дізнавшись, що це гірничо-хімічний комбінат у роздолі, після чого можна догадатися, що мовиться не про спиртовий напій, а про відомий у техніці прилад «пальник». Якби автори цього дивовижного напису заглянули в словники або прочитали в художній літературі коло вікон і серед кімнати стояли довжелезні столи, поспіль заставлені, крім пальників і примусів, безліччю немитого посуду. Шовкопляс. Вони, мабуть, дійшли б висновку, що далеко не досить у російському слові замінити «е» на «і» щоб із цього вийшла українська назва приводу. Бідна мета Усе своє свідоме життя, в усій своїй діяльності він переслідував раз поставлену собі мету служити народові. Читаємо в одному біографічному нарисі і дивуємося, навіщо переслідувати таку високу мету, як служіння народу? Адже тієї слово «переслідувати» означає гнатися, прогонити, відганяти, висліджувати, супроводити невідступно, пригноблювати, напосідатись. Наприклад, Ірод переслідував дуже християн. Славник Грінченка «Я ж переслідував тебе завзято». Куліш, «Повітовий староста переслідував раду громадську. Мартовець. Я збагнув стан дичини, яку переслідує мисливець. Яновський». Отже, в наведеному на початку реченні треба було написати «Він мав перед собою раз поставлену мету». Примітка текст доповнена, бо в рукописі не виявлено його продовження. Покращити і поліпшити До російського слова улучшить тритомний та український словарь Інституту мовознавства Академії наук України наводить українські відповідники «поліпшити, покращити» але в словнику не сказано, що є між ними значеннєва або нюансова різниця. Мабуть, це і призводить до таких фраз якось по репортерській заміці. Керівництво вокзалу нічого не зробило для покращення умов роботи всіх служб цієї важливої ланки обслуговування пасажирів. Поминаючи невластиву українській мові конструкцію для покращення – Замість якої слід було б написати, щоб покращити. Відчуваємо, що і дієслово покращити тут стоятиме не на своєму місці.